Du har hittat ja, du har hittat historiepodden, en historisk podcast som beskrivs i Carl von Linnés dagbok från 1749. Han finner under en längre exkursion en podd som ingen tillförande funnit i Sverige, men som växte rikligt mellan Tallunden och Sandborgen. Och den blev sedan den dagen en ny rekryt i Sveriges poddflora. Han gav den namnet Historicus Poddus, men vi kallar den historiepodden. Och vi som kallar den historiepodden Det är jag Robin Olsson, Och det är du Daniel Hermansson Ja Och idag så ska historiepodden ut på ubåtsjakt Det blir härligt Helt ja. riktigt Är du taggad? Som vanligt är jag oerhört taggad ja, jag är otroligt taggad Med också Med sjunkbomb och grejer Nu kör vi igång till förne har ingen sett något i detta vike, vad sa du? som alltså, ingen till förne nu tappar jag bort min anteckning, så alltså jag vet inte riktigt vad jag sa. Nej, men man kan konstatera ingen, alltså, att... som ingen till förne funnit i Sverige Ja, jag vet inte hur din hjärna funkar riktigt när håller på att jobba fram sådana här fantastiska <här> en sjuk grej med Carl <här> ja men det, ja det är ju att när han han satt ju sin son på att ta över efter honom i Var det Uppsala? Jag vet inte var karl var verksam. Det borde jag veta. Ja, det var väl Uppsala. Ja, Uppsala. Tack så mycket. Och hans son var ju en lallare. Han kunde ingenting om biologi. Men han satt där som professor i biologi hela sin livstid i Uppsala. På den tängen man vara professor utan att kunna någonting. Det kan man ju ibland idag med, känner jag lite nästan. Ja. Men ja, i alla fall inte kunna något om något något förutom det man kan något om. Om du skulle bli professor och doktorera inom historia. Vad skulle du då doktorera inom? Vad är det här för angrepp nu? Jag tänker att du ska eh revansera det från förra veckan när jag hade förberett en utfrågning av dig. Nej, jag har ju glömt att förbereda den även till denna vecka. Det där är ju väldigt dåligt Aha. kollegialt. Nej, jag tänkte att man kanske kan skryta upp dina kunskaper inom ett speciellt historiskt ämne. Ja, fast det jag ska vi ju kanske inte göra allt för mycket. Jag har ju det kommer jag återkomma till att det här är man ju... Det är svårt att bli expert i ubotsämnet, men... Om jag... Det är ju ubotspodd. Ja, det är en ubåtspodd idag. Och om jag skulle doktorera någonting så skulle det förmodligen vara det här. Eftersom jag då har... Jag har skrivit ett par uppsatser i ämnet om både U137 och Horsfjärden i alla fall. Så att jag... Fast det var ju länge sedan nu. Men jag... ja, det skulle sannolikt handla om det har du varit på en båt någon gång? Nej, det har jag inte i och för sig. <laughs> Men man undrar hur det... För jag, man har ju sett lite dassbåt och vad heter de, jakten på röd oktober och så. Och de är ju extremt klaustrofobiska. Mm. Alltså de filmerna. Jag har kollat på eh, den här om dagen faktiskt inför ja. det här. Och, har du sett den? Eh, ja. Denzel Washington och Jane Hackman. Det handlar ju om eh, en situation där meddelanden inte når fram till eh, ubåten. Eh, det är och så är frågan då om man ska skjuta iväg eh, kärnvapen utan att veta och ha fullständig information. och Det är mm. ganska bra faktiskt. Det finns ju den här. Den är inte så bra men det är en intressant grej. Nu, Jag borde ju naturligtvis veta vad den heter. Men, men Harrison Ford, den utspelar sig på en rysk ubåtreaktorn. Ja, Oktober. Grej. Nej, är det jag ja, ja, men det måste ju vara. Nej. Det... Har... Nej, så har jag ju som får. Ja, men... precis. Jaha, men det är ju inte han. Ja, då vet jag inte vad vi pratar om. Nej, och jag borde ju naturligtvis ha kollat upp det. Det här blir fantastisk radio. Robin försöker gissa sig till en ubåtsfilm <laughs> som han såg för fem år sedan. Ja, vi kanske ska släppa det. Ja. Helt enkelt. Och gå på ämnet istället. Det känns lite som det Ja, det blir härligt. Ja, jag tror det är lika bra att vi, vi kör igång våran... K-19! The Widowmaker heter den. K-19, jaha. Så uttalas det. K-19. Den har jag inte sett. Nej. Men det kanske man skulle, eller? Ja, som jag kommer ihåg, den är helt okej. Okay. Som u fantast. kanske man skulle göra. Ja. Ja, nej men då kör vi igång våran härliga signaturmelodi och drar igång u Du ingången här. Ska vi börja med U-137, ubåten som faktiskt syntes? Ja, jag har en del grejer att säga först här. Det här är ju ett otroligt, otroligt infekterat ämne överhuvudtaget. Folk har mycket livliga uppfattningar och intensiva ås åsikter om det här och det är så att säga minerad mark vad vi än säger här så kommer folk inte hålla med eller vara emot och jag har sådär. tänkt också att näst efter palmemord så är väl det här liksom den mest svensk privatspanade så vi kan ju gå ut med att säga direkt att vi kommer inte komma med någon lösning här och vi kommer inte gröta ner oss i en massa teknikaliteter heller utan det blir mer en översiktlig diskussion för det finns ju faktiskt också folk som inte är väldigt djupt insatta i det hela ja. så då har vi sagt det, vad vad ville du säga? 1980-tal är vad det här handlar om. U137. Och det är ju kallt krig. Och Sovjetunionen är ganska obehagliga. Samtidigt så har det kalla kriget ganska länge haft någon typ av töväder. Men med Reagan som tar över i USA. Och med Sovjets intåg i Afghanistan. Så har det blivit lite mer laddat. Och när det här pågår... Så strandar en sovjetisk ubåt i den svenska skärgården. Den 28 oktober 1981 ja. Och då eh, kan vi ju komma ihåg att eh, tidigare har förekommit ubåtskränkningar också i Sverige. Eh, som eh, man dock inte har bevis för. <laughs> <Okay>. <laughs> Förstås. <Yeah. laughs> Men eh, man tror sig ha eh, bombat, eh, släppt sjunk sjunkbomber mot eh, olika ubåtar i, i Stockholms skärgård och sådär innan. Men då har man blivit anklagad från media för att det här är budgetubåtar som marinen har hittat på för att man ska få mer pengar helt enkelt. Flottan och utrustningsstyrket som ingår i marinen var ju ganska nedprioriterade jämfört med Armena flygvapnet. Och då sades det då att de hade hittat på det här. Så när U-137 står där väldigt, väldigt uppenbart och så ja, där finns Det man fylla ganska konkreta bevis. Mycket konkret bevis och dessutom var u kommer kom ifrån var inte så hemligt heller. Då utbyste ju den här försvarstabschefen Bengt Schubach äntligen! Och lyckan är ju total, eller lyckan... Det Jag det tror fel, jag men... för lyckan, Bengt Schubach, för han var en stor lycka. Det var en lättnad om inte annat. Så... Han kan inte sluta smila i alla intervjuer. Nej, han var ju nog ganska nöjd över <härligt> det här. Mm. Men lycka kanske är hår, stark, lite väl starkt ord. Ja, har du, alltså jag, vad vill du säga om EU-1987? Jag tänkte ju inte att vi skulle snara in jättemycket på det här Nej, egentligen. Men... Det finns, jag har två bara korta grejer. Dels så tycker jag det är intressant den här grejen att när Sverige så konkret hamnar i kalla kriget så åker då närmsta officerare ut, Karl Andersson heter han, ja. och ska prata med de här ryssarna och ingen kan ju engelska. Och han kan ingen ryska. Men då hittar han någon där som kan lite skoltyska. Mm. Och han kan också lite skoltyska. Så på någon knaggig liten tyska så ska diplomatiska kontakter mellan Sverige och Sovjetunionen uppstå. Och så dricker de vodka tillsammans och sådär. Ja, ja, jag jag är tycker Karl att... Andersson verkar väldigt sympatisk. Verkar vara en trevlig prick. Ja, han är nog sympatisk. Men ja, det har ju... Ja, ja. Den stora grejen... Nej, men det man kan bli lite upprörd när man ser det Det är ju en liten teaterföreställning. Att Sverige måste få till en intervju... För, nej, en intervju, ett förhör. Först när man har förhört eh, de sovjetiska medlemmarna. Först då... Medlemmarna, vad heter ja, ja, det? Ja, det hade varit om besättningen. Kaptenen ja. och ja. politiska officeren. Ja, precis. Fram. Och när det förhöret är gjort, då kan man gå med på släppa dem. Ja, det är musik. klart att det är en föreställning på sätt och vis, men man kunde inte bara släppa iväg de här som helst man ville ju undersöka ubåten och förhöra medlemmarna då som du kallar ja, det givetvis, först för att ta reda på vad de hade där att göra då var ju väldigt mycket där det handlade om vad hade de där att göra och de hävdade då att de hade navigerat fel vilket de högst ja, så alltså, det köpte ju inte jag Nej, det finns väl två stycken, jag vet inte du är du som är experten här men Antingen så är de där för att spionera eller så är det ett fyll en fyllig grej. Förmodligen kan det ju finnas en tredje variant också. att eh, Den här kaptenen Grushin, det kan ha varit någon form av eh, examensprov han skulle göra. Ja. Och därmed då eh, åka långt in i någon femande, något främmande lands eh, skär och så att säga. Det, navigera det runt där och det gick inte så bra den gången. Så han kanske inte fick något examensbevis. Du säger att jag är expert här och det är väl att det i men det är, ju, det är ju en del saker här i livet som man äh, engagerar sig mer i än andra. Och det här är ju, jag hade tänkt vänta med att dra upp ubåtsäventyren till något senare avsnitt. Men äh, nu när det är så mycket med Ryssland och så här så kände jag att nej äh, men då tar vi det här nu. Och jag har ju ägnat åtminstone ett helt år heltid åt att skriva om såna här saker ibland. 2006 och det var ju ganska länge sedan. Ja. Så i det här ja. sammanhanget så är du definitivt experten. Ja och då har jag ändå gått ett tag sedan jag höll på med det här. Och det har hänt mycket och kommit fram mycket dess som dess. Jag, så jag kan inte säga att jag är en expert nu men direkt. Bara en sista fråga på U-137. Var torpederna kärnvapen bestyckade? Det vet man ju inte riktigt men antagligen var det. Man fick ju fram utslag på... Att det fanns u 238 som heter ombord. Ja. Och sen så sa man att det kunde man inte finna någon annan logisk lösning. Eller för anledning till att det skulle finnas. Än att det skulle vara kärnvapen. För det är ju en helt sjuk sak. Precis, speciellt om de här uppgifterna stämmer att om Sverige, svenskarna hade prövat landstiga. Så hade de detonerat ubåten, Alltså sprängt den i luften. Med kärnvapenspensar på. Ja. Det är en absurd tanke. Ja, det kan man ju inte veta om de. Har Nej. Det. Nej men, eh... men det här händer. Och ubåtar, att spana efter ubåtar, blir populärt efter. Populärt kan man lugnt säga. Eh, alltså folk jag har pratat med, man tänker antingen på sällskapsresande TV. Nej, har du sett den? Nej. Har du inte sett den? Nej. När Stig Helmer och Ole sitter och äter lunch mysigt i sin lilla jolle där. Och sen så fastnar ankaret i en ubåt och drar ner hela skiten. Ja, de försöker rädda bordet med sin potatis och sill där och det går ju inte så bra. Och sen är det en annan gubbe som åker förbi en kobbe med en grill. Och den här grillen har ju då alltså en skorsten på. Och då så ser man ju på håll då att det där ser ut att kunna vara en urbåt liksom. Eh, nu ser jag hur frågande du ser ut här. Det kanske är fler som är, men om man <går> har sett filmen så vet vi vad jag pratar om. Och hur som helst så går det att koppla till ett begrepp som man använde då, nämligen periskopsjuka ja. Det är samma som med det här med budgetubåtar och, och så att det, det var folk såg mycket som kanske inte var ubåtar. Man har ju över 6000 observationer av eh, möjliga eller tänkbara ubåtsincidenter. Så många var de inte. Så många kanske inte var, nej, förmodligen. Det är alltså planker och det är svanhalsar och det är massor med konstiga grejer. Till ena inbildningsspråken bara. Mm. Men jag har ju också pratat med folk som har sett godmän springa över sommarstug i och, och en kollega som är lite militärt bevandrad hade ju upptäckt en, någon form av utrustning som hade rysk text på när han var i en militär och sådär, ute vid skärgården. Det finns kan man säga tre eller fyra vägar att gå här när man försöker dyka in i det här ämnet Eller tre grupper och kategorier kan man säga Ett, det är de, den uppfattning då som dominerades på 80-talet Det vill säga att det var sovjetiska ubåtar ja. Det är ju militären och politikerna framför allt som har den här uppfattningen Det var ju den officiella hållningen Den officiella hållningen, ja Och det har ju kommit tre statliga utredningar i det här ämnet och av den första kommer 1983 och den utpekar då Sovjet som skyldig man ge, alltså det, efter Horsfjärden-incidenten 1982. Och då eh, lämnar man också en eh, protestnot till Sovjetunionen och säger, här skulle det inte ha varit, fy fy usch. Och det är Horsfjärden jag tänkte vi skulle komma in lite på sen. Mm. Men bevisen består ju av eh, bottenspår och eh, ett ljudband med... Egentligen inte visar att det var en ubåt alls. Man har kommit fram nu till långt senare att det var egentligen en annan båt som befann sig här. Men för det var det... Jag vet inte om... Kategori 2 är då... Om jag får dra, dra de här till tre... Håll din, din tanke där. Kategori 2 har jag då utsett till att de som inte tror att det finns några ubåtar alls är. Det vill säga de som tror att det bara var minkar, silsting, och spaken och, och sånt. Uh, och de började ju väsnas efter, ja, i mitten på 80-talet och framåt yeah. De fick ju mycket kritik förstås för att de var landsföräldrar och allt möjligt Som hade mag att säga det här, att man skulle ljuga ihop allting Idag tror jag inte det är så många som skulle hävda att det inte fanns några ubåtar alls De omhängarna är nog på utörande för det finns alldeles mycket observationer som inte går att förklara På annat sätt än att det faktiskt var ubåt det är helt, 3. Det är helt rimligt. ja eh, Kategori 3. Eh, Uppkommer mer och mer på 90-talet och senare fanns ju för, förstås förespråkare för det lite grann i mitten på 80-talet med. Eh, nämligen att det var amerikan, ja, amerikan, just amerikanska ubåtar kommit på 90-talet kanske. Men NATO-båtar fanns ju de som föreslog att det kunde vara givetvis. Även på 80-talet. Och det är inte det tredje då. Mm. Och en fjärde eventuellt skulle vara att utan att sticka ut hakan säga att det var från både Varsavpakten och NATO. Just det. Någon sort blandning av... Vilket egentligen är mest troligt. Spår 1 och 3. Ja. Nu får du säga vad du ville. Ja, men för det jag tänkte Carl Bildt lämnar över. Det är Boris Jeltsin som är ledare i Ryssland då. Mm. Ja. Han lämnar över det här ljudbandet som är 3,47 långt med ljudet och jag trodde att det var etablerat idag att det var sillpruttar man hade spelat nej, in. Nej, det är inte. Det är ju propellerljud och, och så. Men det kommer från en, ja, vad försvaret kallar en taxibåt. Det är ett segelfartyg som kör runt journalister ut i Horsfjärden. Ja, för jag lyssnade på p institutet deras vetenskapsprogram. Där de pratade om de två biologerna som lyssnade på det här bandet. Och de var ju helt övertygade. Om att, men det här är 347-bandet just då ja, Jag är inte helt säker att det är 347-bandet som avses Men det är ett det av de antar. banden Vad vi pratar om för band här Det är där man har då upptagit till Horsfjärden Som ligger utanför Stockholm, 82 mm. Och det var ju den Största jakten pågick Eller fall, ja den första Den var väl ganska stor med. Man kan ju då några hur det börjar här alltså 26 september så är det någon som på en vaxhållsbåt eller flera stycken personer är det då, utanför ja, i närheten av Gröna Lund faktiskt mitt in i Stockholms Stockholmshamn som ser ett periskop. 35-40 cm som rör sig framåt. Det är grått och man ser att det svänger runt och visar fönstret. Ja. Mycket mystiskt. Och det här är alltså alldeles bredvid två stycken eller tre stycken amerikanska... ...örlogsfartyg som ja. är på besök, ja. Vilket är mycket pikant i i historien. För frågan är om det finns idag någon som föreslår att det var amerikanerna som hade släppt ut den här ubåten ur sina större fartyg för att ha någon säkerhetsarrangemang på något sätt. Men då skulle den här ubåten i så fall ha tagit sig hela vägen ut sen då själv ur skärgården och sen få uppsöka de här fartygen ute i Östersjön. Och det är frågan om de hade klarat. Det är också ganska svårfattligt hur en sovjetisk ubåt skulle ha, våga gå hela vägen in där så att säga. Och spana, <laughs> ja, och spana på amerikanerna. Det känns också konstigt. Så, men det, känns, det är också svårt att bara avfärda alla de här människorna som har sett det här. Så att det här är ju ett riktigt UFO. Ja. Grön och underbåten. 29 september, sedan, några dagar senare, så är det någon kvar som ser ett gul, svart fenliknande föremål i vikning mot Stockholm. Och det kokar i vattnet. Han ska då ha eh, mycket sjövanor och, och sådär bedöma. Så att, men man kan inte säga att det är en viktig ubo, eller möjliga utbåtet om man tänker att det är en sannolik ubåt på något sätt kanske, eventuellt. <laughs> Men den första oktober började det dra igång rejält här. Då är det framförallt två värnpliktiga, det fanns fler observationer här dagen då. Men det är två värnpliktiga som ser två år som rör sig framåt i vattnet. Den ena bedöms vara ett periskop och den andra en mast. De är på en motorbåt, har jag för eller de... Ja, det var nog en annan observationen. Det var en kar som var på en motorbåt och såg det här. De är ganska nära i alla fall. Och eh, de ser de här i två... i ja, en minut. En till två minuter ungefär. Och blir livligt för förhörda efteråt. Mm, det kan jag tänka mig. Ja, men efter det här har vi Callableiken igång. Och hela mm. världens medier kommer till eh, det här området. För att eh, alla vill se hur den svenska marinen sjunkbombar för att använda i djupet. Ja, för det... Jag vet inte riktigt i vilken ordning det här sker men de börjar släppa sjunkbomber och de minerar olika sådana utvägar ut. Vägar ut mm. Sätter upp två eller tre rader av miner. Det hade alltså, de här de, minerna hade funnits tidigare egentligen men man använder dem nu för första gången. Just det, alltså mobiliserar och samlar ihop den lilla flottan vi har nu. Och det finns ju konspirationsteorier kring det här också då naturligtvis. Vilka tror du att det var som var i Horsfärden? Vilka jag tror att det var. Jag, återigen, som vi sa i början, att jag, ingen av oss vet ju vilka som var där. Men du får ju gissa. Nej, jag tror att det var NATO-ubåtar. Vad, vad bygger du det på? Nej, men att den enda spaningen som känns ganska pålitlig är ju den gröna Lund där så många ser periskopet. Och det måste ju vara en NATO-ubåt. Okej, så det är Gröna lund som du eh, hakar upp det på. Men då, alltså det finns ju mängder med andra observationer i det här området. Hur många, man tar ju ekoljud ofta den här tiden. Och det är alltså urbotsnät har man ju lagt ut som mm. förflyttar sig. Och urbåtar som förmodligen har fastnat i de här. Det finns... En anordning som kallas för Malin. En förkortning då av en form av ja, en sändare som man släpper ner i vattnet som fastnar på ett eh, metallskrov. Och när den här Malin börjar röra på sig runt omkring. Då eh, det gör den inte om den fastnar på en delfin om man ser så. Nu finns inga delfiner vet jag väl i Östersjön. Men alltså den måste ju fastna på ett, på ett metallskrov som rör sig omkring. Och då är det inte så många andra logiska förklaringar att det är en ubåt. Nej. Och sådana släpper man ner och de får man sen kontakt med. Bortsett från alla de här hydrofonljuden som man fångar upp. Men vilka är konspirationsteorierna? För det är väl inte någon av de fyra spåren som du presenterade? Nej, ja det beror på man ser det. Eventuellt... Nej, det kan man inte säga. Men konspirationsteorin är i så fall då att det var svenska militärer som var inblandade. I det här och hade kokat ihop, hade, ja, man hade alltså kontakter med amerikanska marinen. Och de har ju namngivna, de här personerna. Per Udberg, maringefen och Bor som bland annat, som är försvarstavschef då. Ola Tunander som är fredsforskare, han har ju då pekat ut de här. De har blivit mycket arg upprörd upprörda över det här också, givetvis. Det är inte så otippat. Men de har ju gett väldigt konstiga order under de här dagarna. Och Rudberg vet vi ju, han har ju själv sagt, han hade ju kontakt med amerikanerna han har sagt har senare. Men det betyder ju inte att han, säger att han har hjälpt till att släppt ut urbåtar i Horsfjärden. Nej. Men det finns väldigt konstiga order som går fram och tillbaka här. Där man inte kan begripa riktigt till exempel varför man inte fick spränga min minerna När man fick indikationer på att det skulle finnas urbåt ovanför menorna. Och sådär. Och det kan ju i och för sig också landa tillbaka på att kustartilleriet och flottan hade någon fånig, enfaldig ja, gräl med de, Det var någon prestigskamp där. Och då tog det väl inte flottan på att teknik fungerade som den skulle. Men är det inte bara det också att Sveriges försvar är lite Åsa Nisse armé? När man lyssnar på de här dokumentärerna vid U-137 då smyger de dit och kastar porrtidningar till ryssarna. Och, och det är någon sorts... Fast var det, var det verkligen Marine som gjorde det var väl ja det var väl foa att nu ska vi inte och, nej, och, det, och det springer omkring en massa brunnstiga 18-åringar där som gör lumpen och, och ska vara seriösa soldater. Det Fast nu, de flesta soldater i de flesta arméer är ju i den åldern så jo. att och det fyller jag, mig jag inte med att något du, förtroende för Du nedvärderar dem. lite grann här. <laughs> ja jag kan Alltså, har du överlevt ralliantonen? Antingen så är det ju så att de är vansinnigt inkompetenta, de här ledarna. Eller så, så är det för det första väldigt svårt att tvinga upp en ubåt. Mm. Hellre lägger sig förmodligen den femonde makten ner på botten och, och dör helt enkelt. Bara, än att, om de har, det beror på vad de har för kapten i och för sig. Men det har ju egentligen aldrig inte inträffat att man har tvingat upp en ubåt. Så att säga det i världens media var ju ganska att sticka ut hakan. Mm. Men. Eh, jag har en grej som jag definitivt vill nämna här och det är den här när man ändå dog iväg en min släppte, så att säga, spängde en mina. En av mina sprängs. Ja, det är ju fler som gör, men just den här minan är väldigt intressant eftersom vid utloppet av Horsfjärden, strax efter att den här minan sprängs, då fick man ju ordet att man inte skulle spänga mer sen för övrigt, uppsteger det någon mystisk fläck på ja, ytan. Den gröngula fläcken. Ja, det stött på den gröngula ja. fläcken. Och vad var det här för fläkt då? Tror jag? En av teorierna då är att det är något system som NATO-ubåtarna var utrustade med. Att de skulle signalera efter hjälp. Mm. För de som tror på NATO-teorin då, det, är ju, det finns väldigt många sådana idéer hur en NATO-kapten skulle bete sig. Hur en sovjetisk, kapten, en sovjetisk kapten skulle aldrig ha gjort så. Aldrig. Antagligen inte, men vet du varför man då... Då um, tänker man att, att... Är det då så att NATO-ubåten tror att den deltar i en övning Precis, så, ju, så går ju TVN då. Mm. Att de inte är medvetna om att det här är skarpt läge för svenskarna. Nej. Och därför släpper man upp den här eh, vätskan då, eller vad det nu här pulveret på något sätt på ytan. Som då växer ju och blir större och större den här fläcken. Och det intressanta i hela är ju att... Marinen åker ut med helikopter och tar bilder på den här fläcken. En DN-journalist åker ut och tar prover och bilder på den här. Och marinen tar ju också prover på det. Mm. Och inte ett enda skit finns ju kvar. Allt försvinner. är borta. Det är det som gör det till så otroligt bra konspiration. Det är mycket verkligt att den här DN-journalistens negativ har försvunnit ur arkivet. Som egentligen inte marinen borde ha tillgång till om det nu är eller ingen borde ha tillgång till det här förutom journalisterna. Då. Mm. Och det är mycket, ja det är ju att sidor i krigsdagboken är utgivna just för de här datumen då man har beordrat om att man inte ska spänga miner och sådana här saker. Man har ju spelat in ljudsekvenser av hammarslag och ventil ljud och luckor öppnas och till och med högfrekventa ljud av skärverktyg under vatten då, som skulle kunna tyda på operationer och allt, allt är borta! I princip. Ja, det finns en, vissa väster. Där, där man åkte iväg med till ryssarna på 90-talet, den här 3,47, det är ju skitdåligt ljud på den. Ja. Jag har ingen expert som skulle kunna bedöma vad det var för något är Men folk säger ju där, de som förstår sig på det här, att det där var ju egentligen inte alls mycket att komma med. Nej. Och det finns också en sån där knäpp grej då att den skickades till Norge för analys. Därför Norge hade bra NATO-folk som kunde avgöra sådana grejer. Men väldigt många inom svenska flottan nekar att det någonsin hände. Att ja. den norrmännen, jo nej men var här. Ja det är en sån där spännande konflikt hur, hur man, att man inte ens ska vara överens om en sån sak. Vad man skickar iväg bandet på analys någonstans och inte. Det är ju väldigt möjligt. Så att det ligger en död hund begraven. Det gör det och eh, amerikanerna hade någon form av SOSUS eh, system, SOSUS eller hur man ska uttala det, Sound Surveillance System. Sådana apparaturer ligger utlagda över hela Atlanten för att fånga upp ljud från, det var ju sovjetiska ubåtar då man ville veta var de var. För att de inte skulle kunna komma för nära amerikanska fastlandet och skjuta iväg kärnvapenmissiler då. Och då finns det ju också teorier om att man har lagt ut sådana här anläggningar i svenska vatten för att veta när de lämnar Östersjön och så. Och det är ju amerikansk säkerhetshänsyn väldigt viktigt att veta var de sovjetiska ubåtarna befann sig. Och då skulle man ha placerat sådana här anläggningar i svenska vatten för att då kunde svenska marinen så att säga bevaka de här så att inte sovjetiska ubåtar kunde åka in och förstöra de här anläggningarna och sådär. Ja, Utan att svenskarna visste om det här skulle det här ha pågått. Då. Mm. Det finns ju väldigt geografiskt och tidsmässigt återkommande mönster i de här kränkningarna. De är på samma plats ungefär samma tid på åren och så här. Och, och det skulle då peka på att det ligger något i det här. Men jag vet ju själv inte riktigt vad jag tror om du tänker fråga det här. om vad jag ja, tror... Det är den naturliga för då. Ja. Ja, vad jag tror är att det var... En ja, annan fråga, men lättare liksom vad spelar det för roll? Ja, vad, ja, det var det jag tänkte fråga dig. Vad, vad är för konsekvenser av allt det här? Har du bidragit till den svenska Yskräcken som ändå är ganska utbredd? Ja, den fanns väl där sen Det har ju knappast mildat det hela. Nej, absolut inte. Det är... I regel är jag rädd för den där rysk räcken mer än vi är rädd för ryssen. Nej, det är särskilt inte idag när man ser vad ryssen har för sig. Nej, men varje gång jag hamnar på samma sida av debatten som Ian en vaktmeister så blir jag orolig. Och han är ju ofta så ute på Twitter och raljerar. Följer och... <tryckas> <tryckas> <tryckas> <tryckas> <tryckas> <tryckas> du honom? Är... Du är väl inte på Twitter? <tryckas> Nej, men ibland går jag in och läser Ian's Twitter. Det är ju också Det är helt... De få gånger Robin som går in på Twitter så dyker han in på E-Marktmeister det första gör. det är ju sansligt. Han är jätterädd för ryssen. Ja, men det blev ju en rysk här och Palme har ju dragits fram och tillbaka här. Var hans... Det kan ha bidragit till cirkusen kring Palme också på något sätt, om han var en rysk spion eller var en amerikansk spion som det finns också i teorier om i Eh, och sådär. Det kan väl ha eldat på det här. Det var en mycket hysterisk stämning ju, ja. under 80-talet. Jag kommer ju själv inte vara idiota av allt det här. Men, eh, nej, du, jag var inte ens född. Så. Du var väl ändå född i mitten på 80-talet? Ja, ja, men under och så var jag inte född. Ja, nej, men det var ju knappt jag heller. Vi kan ju höra på ett klipp här från eh, en nuvarande utrikesminister och en tidigare statsminister och en dåvarande medlem i u Ja, det är väl ingen tvekan om att alla tycker att detta är oerhört allvarligt. Och även om man har sysslat en del med de här frågorna så har jag personligen, tycker jag, ibland nästan fyllt av någon, någon inre raseri över den fräckhet som har legat bakom dessa upprepade kränkningar. Carl Bildt har ju gynnats väldigt mycket. Ja, och det är den grejen som jag framförallt känner att vi aldrig kommer få någon klarhet för, för Carl Bildt kommer att ta sina hemligheter i graven. Ja, han kommer ju inte backa på det här och han kanske inte behöver det heller för det är ju ganska troligt att det fanns ryska ubåtar också, det skulle jag hävda då. Han fick ju den frågan i Excellensen, dokumentären, mm. om honom att om man tyckte det var pinsamt att han hade gått så hårt på ryssen och det hade han inga problem med alls. Han tyckte att det fanns fler kränkningar. Att han är ju helt övertygad om det sovjetiska ubåtar och att det var betydligt mer än det som har kommit fram. Ja, för vi, ja, som sagt, vilken sida som var mest drivande, det kommer vi ju alltså inte leverera någon, Nej. någon lösning på här. Men, tänk, ja, äh, för min första spaning, min enda spaning egentligen när du presenterar ämnet, jag tänkte, är ubåtarnas tid förbi? För menar, det var jättemycket filmer och ubåtstrillers och menar, här under 80-talet så är ubåtsspaning en svensk folksport. Ja, alltså. <laughs> det kanske man kan säga. Det var... Ja, som sagt, det var ju många som såg ubåtar här. Jag tror inte att ubåtarnas tid det är urbåtarnas tid. Nej, det... vi har ju ubåtar fortfarande och de är fortfarande användbara på många sätt. Jag känner att historiepodden om 30 år, då kanske man sitter och pratar om drönarattacker och sånt. Jag hittade skrot från en amerikansk drönare. <laughs> no. i Inom myr i... Västerbottens inland. V vad då menar du? Nu fattar jag ingenting. Nej men att känns så kalla kriget. Ja, du tror inte att det förekommer eh, det att ubåtar finns... håller på att smyga på varandra och, och sådär varje dag nu också. Det gör det säkert. Jag vet inte. Det, Nej, det, det är... ligger så långt ifrån min verklighet. Ja, det ligger inte min heller nu för tiden. Men det kan jag ju säga att det är klart att det är mycket urbåsverksamhet där ute. Mm. Det är Törs jag ju hävda. <laughs> en liten spaning eh, man kan göra som avslutning här är ju att Sverige visar ju att vi är också ganska under krissituation så blev det ganska obehaglig stämning här. Och alltså väldigt svårt att peka ut någon annan än sovjetiska ubåten under 80-talet. Och de som gjorde det blev ju det blev häxjakt på dem. Mm. De var ju landsförrädare och förfärliga människor och... Och vissa kom med ganska relevanta så att säga, protester eller argument mot att det kanske inte bara var sovjetiska eller la fram förslag och argument för att det kunde vara andra sidan. Men sen fanns det säkert galen också som inte ville att det skulle vara sovjet och av bara politiska skäl. Men jag har en koppling till Ira-kriget till exempel där amerikanerna... 2003, där amerikanerna var väldigt eh, påhejande sin president mm. och man, alla blev lurade av det här. Ja, och, och vi vi okay. undrar lite grann hur, hur kunde de vara så dumma så att de trodde på allt som eh, Bush sa och sådär. Mm. Och, och den här stämningen som vi hade, känner jag lite i USA då att, ja, var man inte med Bush och regeringen så var man en terrorist nästan. Mm. Och på samma sätt så fanns det en sån stämning i Sverige jag, att om man inte, om man trodde att det var något annat än ryska ubåtar så var man kommunist. Mm. Faktiskt, det där om man ska avsluta med en sån ytterligare samtidsspaning är ju att Aftonbladets kultur, Åsa Lindeborg och gänget har fått rätt mycket kritik för att de har skrivit artiklar om att allt, i Ukraina är inte helt okej okay heller. Att de avsatte en folkvald president och att det finns fascister med, mm. med det och så. Och då blev de direkt Putin-vänner. Och fick jättemycket, liksom. Ja. Så att så är ja, det. jag lite... har löst hennes artikel om det där också. Det är ganska intressant. Det är farligt att ta ställning mot ryssen. Kring russen. Ja, kring överhuvudtaget. Ja. ja. Därför tar jag inte jag någon ställning. Nej, jag... Fast jag har ju redan sagt det, att jag trodde det var NATO-båtar. Ja, det har du ju gjort och min ställning är ju, det kan man ta som, eh, jag är oftast emot rysen. Det kan man ha som utgångsläge här i podden framöver också. Så jag odlar den här ryskräcken med, med glädje. Och ja, verkligen engagerad. Ska vi ta avundan här? Ja, vi får ju göra det. Glöm inte att gilla oss på, gilla oss på Facebook, Facebook. podden. Yes, sätt betyg på oss på iTunes, fem stjärnor. Vill ni oss någonting, vart kan man, man, man kan skriva sätta till sätta andra stjärnor också om man nu anstränger sig och sätta en stjärna taget överhuvudtaget. Ja, mm. Folk får väl ha en egen uppfattning här. Alltså, om man ändå in och sätter stjärnor kan man sätta fem stjärnor. Ja, det väljer du helt själv, kära lyssnare. Ja. Om man vill kontakta oss så kan man göra det där på Facebookgruppen. Men vill man skriva ett mejl istället, vart skriver man det då? Historipodden at outlook.com, ja. Titta, där har jag lärt mig lite. Uh, Ja. Är vi nöjda så? Vi är nöjda så, känner jag. Mm, då hörs vi om, om cirka två veckor, skulle jag tro. Tja! Hej! I'm not the one who's always right.